Ja. En, en, en, en viss hets, hetsighet som kan vara ibland. Ja, vi kan, vara, vi kan ju bli väldigt, väldigt arga på varandra under inspelning. Vilket då såklart oftast kliffs bort. Det har ju hänt att jag har kastat ett tid på det och sånt förr i tiden. Ja. Att vi har varit väldigt stora oända. Men sen det här med, med hår och frisyrer och grejer. Jag, jag tycker att det, fin, det finns någonting i det som ändå är någon sorts essens i vad som är Behebbypodd. För under den här första tiden, innan vi kom in på de stora mediehusen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 vi skulle möta Djurgården och vi hade med före detta äh, blåvetspelaren Gustav Engvall som där och då spelade i Djurgården väl. Ja det gjorde han, vi skulle möta dem och då skulle vi intervjua Engvall inför Djurgårdsmatchen. Du, du har säkert hört eller sett den här intervjun? Ja, vi sett den har jag gjort men jag har hört den. den skrevs ju i, det var inte ett enda mer i hela Sverige som inte tog upp detta efteråt.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 men själv som privatperson och medlem Patrik som är sugen på att in i den här diskussionen för jag tycker det är intressant. och kanske kommer mina infallsvinklar. Och då blir det alltid att man sitter på en hög jävla häst och tror att man är någonting. Men, du är, men jag har inte gått in på de premisserna i diskussionen Nej men det, så kan man inte säga Patrik Patrik du är ju, du gör ju bb Du är alltid bb du Är du anställd, spelare eller tjänsteman i Sköteborg Så är du alltid det Det finns liksom inget mellanting att, Nu här på lördag klockan 10 på kvällen Så är jag inte Fast vi är ju supportermedia också Vi är ju inte, vi är ju inte... Nej, nej, Absolut men nu pratar vi om när du går in på Twitter mm. jo, så, men klart, han... de, de kommer ju alltid se det som bb Men man, man, man måste väl ha samma rätt att tycka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 Just GP hade väl Kanske inte något jättebra Rykte hos eh, fotbollssportare Just då, det var väldigt mycket att de var Mot oss och, och sådär Som väl fortare alltid känner i alla lägen Men <laughs> vi tyckte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 så var du lite stolt över att du var den första som fick intervjua den nya tränaren och så vidare? Jörgen, ja. ja. Fy fan, vi gjorde en låta det blev inte bra. <laughs> gjorde ni en låt där ja, naturligtvis, Det måste du spela här så jag tänker ja, sen så. Nej, fy fan, det blev inte bra. Vi, det, det var jättekul då, då satt vi ute i ditt hus i Ondesala, hade druckit några bärs och så spelade vi in Jörgen med <laughs> <laughs> Och så tyckte vi... Den måste ju bara spela så här. Ja, vi kan spela en klipp. För här är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 Nej, men äh, alltså Thomas, han är, äh, för fan, det, det är så tuff att fatta vad han säger, även som jag är dansk. Jag fattar, kanske är jag liksom jag fattar inte dig vad han, vad han säger. Men kan du inte försöka, alltså kan du säga någon mening som han skulle säga det, så vi får höra en sjuktig låter? Ja, men för fan, äh, alltså, hvis han, han, jag tar ett exempel, han han liksom han försöker på, på, på svensk.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 Och var lite ledsna över det. Och Vem det, hade lämnat? Eh, Mads, Thomas Mikkelsen hade lämnat. Även, även nu då efter efterhand kallade för Mads 1. Eh, och när vi spelar in den här podden så vet jag att då har ju, eh, har ju eh, Mads Allbäck precis blivit klar. För i är Men vi har inte sett det för vi har precis som nu när vi sitter här nu flygplansläge på våra telefoner. För att det inte ska störa under poddinspelningen. Och det ska tilläggas då att våran studio som vi hade då den låg i Brew House-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 när vi hoppar in i hissen och trycker på entréplan så hör vi ju närmare vi kommer att det börjar låta mer och mer och mer och när hissen var på dansgolvet alltså den stod mitt på dansgolvet och det visade sig att vi åker då från studion rakt ner och rätt in på kvällens nattklubb hos Porto Soleil och det var det var sent, det var ett på natten och det var rökmaskiner och konfetti, det var ett jävla drag, det var, det var jävligt roligt Ja, men jag får mig vil vila ut då, liksom, att nu eh, har vi ordnat en liten fest här för att det nya Mads har anlänt i Göteborg. <laughs> eh, det trodde ju folk också på. Det var ju roligt. Ja, det var Det var riktigt häftig grej. Ni ljög alltså. <laughs> Nej, det var alla konfirmats. <laughs> <laughs> ja, vad bra då. Ja. Vilka har varit de bästa gästerna? Ja, du...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 Just vid det tillfället hade jag... Men det var inte jag som satte upp den. Och det, all <skratt> allt jag, jag alltså dess... Det, sjuk, det, sjuk, det, det, det, det sjuka är så här. Det var lite grejer på min dörr. Det var han som borde där innan som... Nej, nej, nej, nej, nej, nej, nej. nej. Det, det satt några grejer på min dörr. Det var typ ett äh, autografkort typ från blåvitt och, äh, och sen en, en hälsning till brevbäraren som...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 en fotbollsspelare skulle vara dryga. Men jag tror att det är väldigt få som Jag tror är inte det. dryga ordet du säger. Det var, att... nog, det var nog fel ja. uttryck, tror jag. Ja. Det kan, men kanske inte så bjussiga. Nej, men det är man, på... inte. Nej, det att är att man... man nog inte. Av mm. skäl som vi diskuterade förut också. Mm. Så att, men det är klart, ni är ju kanske blir med... I ett sånt läge, för ska vänt, blir ju ni hyfsat ofarliga. Ja, men han känner att de är med mig och inte mot mig. Nej. Och det är rätt och riktigt i det här fallet, tycker jag. Sen ska vi tillägga också att du och jag... På, alltså,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 Nej, det var det inte. Var det Johan och Renus? Nej, nej, nej. De var inte med på den tiden. Det är inte låga hästar där, eh, på, på den reaktionen. Man kan aldrig ta emot <laughs> något för då är det muta. Ja, men det, är jävligt, det går inte. Då är man i beroende Även om det är en kopp kaffe. Alltså. Ja, du har ju fått kaffe. Här ja, det ser, finns ja. en anledning ja, Är att du är beroende av kaffe på det. Det. Du hör ju. Ja. Ja. Ska man ha ja, man... du med om det då? Måste jag ställa frågan nu?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 Ja, naturligtvis. Men för är du vet fan, då jag tagit emot det. Ja, och nu jävlar ska vi göra ja, det vill. Fråga ja, vad du vill. Nu ska du få edge. Ja. Eh, om man ska fortsätta på det här matspåret då, så kan man ju säga att en annan som varit väldigt bra i podd eh, kom ju in på Oliverdal och beställde till min stora skräck eh, eh, råbiff. Ja. Eh, och det var ju Lasse Vibe.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 Äh, rare mat, så att, äh, tänk på det nästa gång du köper den. Börjar på ett sunkigt ställe om du inte kan få en rare, då då ska du inte äta det här. Var du brutalt ärlig nu eller? Ja, det var jag. Som Las Precis. För det var ju det som var hela grejen med Lasse Wiebe. Varför han var en <skratt> fantastisk gäst. Han tänkte 0% på hur han skulle uppfattas. Eller i olika saker. Ja. Eller, eller så här. Han hade världens smashbollar upplagda